Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la 'alimana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'alna bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbul ala alamin. Sohala bikada sallallahu subhanahu wa ta'ala salawati salam nakaina Allah wa rasulika minni kama Muhammad Mustafa sallallahu sallam i sve ashaabe. A zatim, jedan od najvećih neprijatelja, vjernika, jeste šeitan. Onaj koji ih odvraća od njihove vjere. Onaj koji ih odvraća od izvodne vjere. Onakva vjera kakva je objavljena Allahom poslaliku Mohamedu alaihi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala nakonu naredbe da ujemu potpunu uvjeru onakvu kakva je objavljena Allahom posaniku alaihi salatu wa sallam pozaravala san shaitana na shaitanske stoppe pokaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri al-Baqara Ya yuhal ladzina ámanu dhuluvu fissilmi kafe walatette bi uchutuati shaitaan innahu lakuma duhu o vjernici ujite potpunu uvjeru ujite u potpunu uvjeru Onakva vjera kakva je objavljena, uđite u izborni islam, prihvatite ga sve u potpunosti, nemojte slijediti šeitanove stope. Šeitanove stope ko bude slijedio, odvešće ga te stope od pravog puta, od potpune vjere, jer vam je doista šeitan otvoreni, otvoreni neprijatelj. I mi vidimo dakle, da upravo to šeitansko uljepšavanje određenih Dijela određenih riječi, određenih ubjeđenja, odvraća ljude, odvodi ljude sa izvorne vjere, onako vjera kakva je objavljena Allahom poslaniku Muhammedu, Muhammedu alaihi salatu osam. Stoga ni ovo jedini kuranski ajit, brojni su kuranski ajit u kojima Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da se držimo podalje od šeitana, da ne slijedimo, da ne slijedimo šeitanske stope. Pa zasigurno nove stvari u vjeri su uljepšane od strane šeitana, približene mnogim muslimanima, zbog čega mnogi muslimani i slijede, i slijede i uvode u svoju vjeru, dakle te stvari, ta dijela, te riječi, ta objeđenja koja nemaju osnove u izvornom islamu, kakav je objavljen, Muhammedu alihi, alihi salatu osam. Pa dakle, ovo predavanje govori o tome, o tim novim stvarima u vjerim, novotarijama, o njihovoj definiciji, šta su rekli islamski učinjaci, šta se sve smatra novotarijom i određene podjele novotarije, zatim kao primjer, samo kao primjer određeni kuranski ajeti, hadisi i govori pre prvih generacija, prethodnih generacija koji govori o pogutnosti, opasnosti slijedjenja novih stvari u vjeri. Onih koji nisu bili prisutni za vrijeme Allahovog poslanika. A zatim nakon toga, nakon toga, dakle, ako bude vremena u ovom predavanju, ako ne, dakle, onda u Narodnom predavanju da govorimo o pravilima prepoznavanja novotarije. Mnogi, dakle, govore da je to od vjere, Kada budemo poznavali pravila i kroz ta pravila sva dijela posmatrali, riječi i ubiđenja, možemo zaključiti da li je to doista ibadet ili, ili je novatarija. Pa da ne bismo mnogo duljili vrijeme gubili, da odmah tako dakle, pređemo na potrebno. Brojne su definicije islamskih učenja kao o bid'atu. Šta je bid'at? Šta je? Šta je novatorija? Tako Šejh al-Islam Ibn Taymije rahimehullahu teala ta kaže o značenju novotarije. Novotarija u vjeri je sve ono što nije propisao Allah ili što nije propisao, Allah što nije propisao Allahov poslanik, alihi salatu wasallam. nova stvar u vjeri, jeste sve ono što nije propisao Allah ili nije propisao Allahov poslanik, alihi salatu wasallam. Hafiz Ibn Hajar Rahimahullahu Teala kaže Novotarija je sve ono što se uvede a nema osnove u šerijetu. Novotarija je sve ono što se uvede a nema osnove u šerijetu. Nema osnove u islamu. Imam šatibi. Rahimahullahu ta'ala kaže Novotarija je izmišljeni put, način, izvedba, verzija i badeta koji se suprostavlja putu, načinu, izvedbi, verziji i badeta koji je propisan šerijetom. Dakle, Postoji verzija način izvedbe određenog ibadeta koji je propisan šarijatom dolazi na novotaski način kako da se obavlja taj način dakle to je novotari ja ćemo vidjeti da pojedini ibadeti imaju osnovu imaju osnovu šarijatu međutim promijenila se njegova izvedba verzija dakle obavljana tog ibadeta to se također smatra novotariom ne smatra se ibadetom Hafiz ibn Hadara Ibn Rađebel Hanbeli, rahimahullahu ta'ala, kaže Novotarija je sve ono što se uvede u vjeru, a što nema osnove u šarijatu koja ukazuje na to dijelo. Nema ima podkrepljenja u šarijatu da se to dijelo podkrijepi i dokaže. Šeh Ibn Sejmin, rahimahullahu ta'ala, kaže za Novotariju Novotarija je sve ono što se od objezjenja ili riječi ili dijela uvede u vjeru, a suprotno je onome na čemu su bili vjerovijesnika alihi salatu salam i njegovi ashabi. Dakle, novotarija je svaka nova riječ, novo objeđenje, novo dijelo koje se uvede. Na nimo nisu bili Allaho, proslanika alihi salatu salam, niti njegovi ashabi. Nema dokaza jeli, koji ukazuje na opravdanost tog dijela tih riječi, tog objeđenja. Postoje više podijela. Postoje više podjela Na brzinu, da vam ne bi mnogo uzimao jeli, vremena. Postoje više podjela novotarije. Pa, kažu Elbida' el-haqitije i Elbida' el-idafije, dakle, stvarna istinska novotarija. Dakle, jeste ona novoterija koja nema vaš nikakve osnovi. Nema vaš nikakve osnovi. U potpunosti uvodi se dijelo, nema ništa, niti opcijani niti pojedinačnog posebnog dokaza koji ukazuje ne, nema vaš nikakog dokaza u šerijetu. Dok Elbida' el-idafije kažu, dakle, pripisana, pridružena, pridodana novoterija dakle, To djelo ima, ima osnove u šerijetu, ima osnove u slavu, međutim promijenjeno je. Promijenjen je način izvedbe tog ibadeta i slično. Kako kaže imam šativi, to je da neki ibadet bude propisan u osnovi, da postoje dokaze o njegovoj propisanosti, međutim izgled tog ibadeta, način njegove izvedbe, kako se obavlja, nisu propisani, zbog toga se zove lidafije, pridodana, pripisana, pridružena novotarija. Niti se u potpunosti poklapa sa propisanjem, niti se poklapa jeli sa jeli onim što nije propisano. Primjer ovakvih novotarija nama je dobro poznat i prisutan među muslimanima. Zikr nakon svih namaza. Zikr na zajednički način. Dakle, kako ima osnove u islamu. Jedno od najboljih dijela. Brojni su Kur'anski ajati koji nas postiču na zikro, da slavimo veličama Allah subhanahu wa ta'ala. I brojni su hadisi u kojima se u verzije kako je Allah poslanika alihi salatu osalam zikrio. Međutim, nigdje se ne spominje na ovakav način. Kada je tako bitan ibadet i tako bio zastupljen kod Allah poslanika alihi salatu osalam i prvi generacija, da ne bude pojašnjena ispravna verzija svakako, pojašnjena je. Ko dođe sa tim ibadetom na svoj poseban način, Dakle, to više nije ibadet, to postaje novotarija. To više nije ibadet, to postaje novotarija. Promijeni se. Dakle, kada se ibadet, njegova verzija promijeni, kao što ću vidjeti iz pravila, to prestaje biti ibadet, postaje novotarija. Allah, Allah, Hu, Hu i ostal. Allah, poslanik Alihi sallam, nije tako zikrio, slavio veličavu, Allaha, dželjavara. Zikrite kako, dakle, ima osnove, Dakle, ogroman ibadet, međutim, na ovakav način, više nije ibadet, postaje, postaje novotarija. Također, kažu druga podjela, bida trkije i bida fjalije. Dakle, postoji novotarija kod ostavljanja dijela. Postoji novotarija u ostavljanju dijela i novotarija u činjenju dijela. Dakle, Allah wa je nešto naredio da se čini, pa to čovjek sam sebi zabranjuje da dakle, ostavlja to djelo i na takav način čini novotarijos ashabi i Allahu poslanikalihi salatu sam činili su to djelo nisu ga ostavljali ti dolaziš i ti stakle sebi zabranjuješ to djelo to djelo dakle smatra se novotarijem ili dakle bi da na drugoj strani dakle novotarija u činjenju djela klasični je novotarija kada se vodi vodi djela također novotarija u ubjedjenju novotarija u riječi i novotarija u djelima dakle nakon ashaba Allahu poslanikalihi salatu sam kada su prošle te zlatne generacije počeo nas se javljati je nova ubjedjenja džemijam, otezila, qaderija i drugi. Dakle, onih objeđenja na kojima nije bio Allahov poslanik galihi salatu wasalam, i njegovi njegovi ashabi. Zatim bid'a adiye i bid'a ta'budije Bid'a adije da dakle, kao törja uobičajna. Novatorija u našem svakodnevnom životu po pitanju dunjaluka, nema smetnje i to se svakodnevno dešavalo i nema smetnje i čovjek treba dakle da koristi nove izume, patente i ostalo savremena dostignuća. Nije vezano za vjeru. Dok bid'a te ambudija vezana je za vjeru. Dakle bid'a novatorija u vjeri, ona je dakle opasna jer nam je dakle u vjeri sve pojašteno vjera nam je upotpunjena. I dakle, peta podjela, kako kažu, bida kulije i bida džuzije. Dakle, prva, bida kulije jeste novotarija čiju posljedicu svi osjećaju. Čije posljedice svi doživljavaju. Dakle, posljedice se prenose i na druge. Dočim, dočim, bida džuzije jeste novotarija koju ili čiju posljedicu osjeća samo onaj koji čini, koji čini tu novotariju. Zatim, Brojni su Kur'anski ajeti, hadise i govori naših prethodnika Salafu Saliha koji ukazuju na opasnost, pogubnost, opasne posljedice sliđenja, sliđenja na otari. Ovo je samo kao primjer. Kur'anski ajete koji spominjemo, spominjemo samo kao primjer. La hasre la ha. Nema, dakle, nemo teško je dakle, sve ih pobrojati, ograničiti. Također hadise, a govore naših prethodnika pogotovo. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nahl devetom ajatu Na Allahu je da pojasni pravi put, a ima i krivih puteva, a da On hoće, sve bi vas uputio, na pravi put. Na Allahu je da pojasni pravi put, a ima i krivih puteva, da Allah hoće, On bi vas uputio na pravi put. Sve. Kaže sehli ibn abidillah testuri u komentaru ovoga ajeta, qasdu sabir, pravi put, na Allaho je da pojasni pravi put, kaže pravi put jeste tariku sunne, put sunne ta. O min a ima puteva, krivi puteva, yasuf, al al yasuf, raktsija, i krivih puteva, kaže krivi putevi jesu al-milalu al-bida, jesu frakcije i novotarije. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala usulil al al-an'am, inna alladhina farraku dinahum, وكانوا شيئا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم يلبيهم بما كانوا يفعلون تبس نشتنتيجو oni koji su svoju vjeru raskomadali i ostranka se počijepali brigu o njima preuzima Allah subhanahu wa ta'ala koji će ih obavijestiti o onome, onome što, su, što su radili. Pa kaže se u komentaru ovoga ajeta da je ovdje riječ o sljedbenicima strasti i zabluda novotarija iz ovoga umeta. Ibnu Atije rahimahullahu ta'ala kaže ovaj ajet obuhvata sljedbenike strasti i navotarija šuzuza, iznimnosti, bastranosti, jeli u vjerskim pitanjima, kao i one koji u raspravama, koji se upuštaju u neosnovana tumačenja, sve što je podložno grešci. Do čim ispravna tumačenja Kur'ana i Sunneta prvih generacija teško su podložna grešci kaže Allah subhanahu wa taala u suri ar-rum 31. i 32. ayetu wala takunu minal mushrikeen min alladine farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin nemojte da budete od mnogo božaca opasa kuranski ajet od oni koji su svoju vjeru pocijepale i u stranke se podvojili svaka stranka zadovoljna s onim što ispoljeda da mojte biti odmogobožat. Onih koji su svoju vjeru pocijepa. U stranke se podvojili, svaka stranka zadovoljna s onim što ispovjeda. Prenosi se od Ebu Hureyre, radijallahu ta'ala, i Ebu Umami, El Bahili, radijallahu ta'ala, da je ovdje riječ o Havariđima i također o sljedbenikima strasti i Novatarija. Kaže Allah subhanahu ta'ala u suri Al-A'raf. وسورة <سؤال> الأعراف 152م ايت: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وظله في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين Doista one koji su prihvatili tele za Boga, koji su uzeli tele za Boga, za obožavanje njih, čeka kazna gospodara njihova i poniženje još na ovom svijetu, tako mi kažnjavamo one koji, koju laži, koji iznose lažih. Pa kaže Ibn Kecir, Rahim Ahullahu, komentar ovoga, 152. ajta sure El-Anam, koji izmisli neku novatariju, koji izmisli, uvede neku novu stvar u vjeri, doista će se poniženje te novatarije spustiti, dakle, na njega poniženje zbog te novotarije suprostavljanja pravom putu, spustice se na njega, na njegova pleća. Kako na njegovo srce, tako isto i na njegova, na njegova pleća, kao što je rekao Hasan Ali Vasri, doista poniženje novotarije na njihovim plećima, plećima novotara. I kaže Sufjan ibn Ujina, rahimahullah, htala svaki sljedbenik novotarije je ponižen. To se nadovezuje na naše prethodno, prethodno predavanje. Kaže Allah subhanahu u suri Al-An'am 68. ajetu Kada vidiš one koji se raspravljaju, koji se našim riječima rugaju, onda ti odstupi od njih sve dok ne pređu na neki drugi govor. Kaže Ivan Malik Povodom ovog ajeta nikome nije dozvoljeno da se nalazi na mjestu, da sjedi na mjestu gdje se vrijeđa Selef. Allah subhanahu ta'ala ovdje kaže koji se našim riječima rugaju. Imam mali kaže to se misli na vjerovanje salafa, na objeđenje salafa, ko se ismijava s njim. <laughs> قال الله سبحانه وتعالى وسوره ال عمران 7 اياته هو الذي انزل اليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل وما يعلم تاويله الا الله ذلك الله سبحانه وتعالى او بيعنينا كتابه او محمدنا غلبينا كتابه a ima i manje jasnih ajeta, pa oni u čijim srcima se nalazi bolest, oni slijede te manje jasne ajete, oni slijede te manje jasne ajete, željni smutni i željni neosnovanog tumačenja, a doista tumačenje tih manje jasnih ajeta poznaje samo Allah subhanahu wa ta ta'l. Pa no kaže Imam Šakibi u svome dijelu, u vrijednom dijelu Al-I'tisam, I spominje brojna predanja koje ukazuju da se ovaj ajet odnosi na one koji se raspravljaju Kur'anom, raspravljaju se jeli u vjeri, poput havariđa i sličnih. I brojni drugi Kur'anski ajeti koji direktno, men direktno upozoravaju, ukazuju na novatari. Brojni su hadisi Allahovog poslanika, aleyhi s-salatu s-salam. Vama dobro poznat hadis Ajše, radijallahu ta'l-anaha, u kojem kaže Allahov poslanika, aleyhi s-salatu s-salam. Men ahdese fi emrina hada. Ma, men ahdete fi emrinahada male ise minhu fahu rad kod imam Bukhari. Ko uvede u ovu našu vjeru, ono što nije bilo od njih, tomu se vraća, tomu se odbija, tomu se ne prihvata, tomu neće biti primljeno. Ko uvede u ovu našu stvar, ovu našu vjeru, ono što nije bilo od njih, tomu se vraća, tomu se odbija, neće biti primljeno kod Allah. Nama je dobro poznato, na osnovu ovog hadisa i drugih, Kur'anski ajta i hadisa da će dijelo biti prijemljeno kod Allaha. Ne kažemo to mi, već kaže Allah i Allahov poslaniki. Mi se predajemo tim šerijetskim tekstojima. Jasni su, vjerodostojni da bi dijelo bilo prijemljeno kod Allaha mora biti učinjeno radi Allaha i onako kako je činio Allahov poslanika. Pa ko dođe sa novim dijelom kojeg nije činio Allahov poslanika, tomu se dijelo ne prijma, tomu se dijelo vraća. Dakle, tako stoji kod imamo Bukhlarije, men ahdite, kovu u našu vjeru vede, dok kod imamo muslima je došlo, me na amila amelen, lejse alehi, amruna fehorin. Ko učini neko dijelo koje mi nismo činili, ono mu se vraća. Ko, u, ko učini neko dijelo koje nije od naše vjere, na čemu naša vjera nije bila, tom se dijelo odbija, tom se vraća. Pa Hafiz ibn Ređeb, alhambali <coughs> rahimahullahu ta'ala, kaže ovaj hadis je jedna velika osnova Islama veliki temelj islama svako dijelo koje nije propisano od Allaha i njegovog poslanika vraća se onome koji ga je učinio svako dijelo koje nije propisano od Allaha od Allaha i poslanika ali koga učini vraća se vraća se njemu sve što je uvedeno u vjeru to nije propisao Allah i njegov poslanik to nema lišta svjero ثم يجب <تصفيق> أن نعرف حديث عن الإمام المسلم وأن الله تعرفه في حديث وأنه يبدو حديث إن الحمد لله نحمده ونستعينه وفي هذه حديث يقول من يهديه الله فلا مضيلا ومن يدلل فلا هادية لا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلانة كما الله svojo milošću uputi na pravi put, nema toga koji će ga odvesti na stramputicu i Allah pravedno ostavi na stramputicu jer je izabrao da bude na toj stramputici. Nema tog koji će ga uputiti na pravi put. Doista je najbolji govor Allahov govor. Najbolja uputa, uputa Mohameda a najgore stvari općenito ja su stvari, nove stvari u vjeri. Jer sa gubljenjem vjere gubiš sve šta ti vrijedi i tvoj imetak i sve što budeš imao s tim dođiš na sudnji dan ne dođiš sa vjerom doista najgore stvari su nove stvari u vjeri svaka nova stvar u vjeri je novotarija svaka novotarija je zabloda u hadisu Ebu Horeire također kod imama muslima stoji da je rekao Allah u poslanika salatu, ko bude pozivao ka uputi imat će nagradu Poput onih koji mu se odazovu u tome, koji ga budu slijedili, bez da se išta njima umani od nagrade. I ko bude pozivalo u zabludu, će grijeh svih onih koji ga budu slijedili u tome, bez da se išta njima umani od njihovih grijeha. Također u hadisu Ebu Hurera radijel Allah, taliku divama, ahmeda, šeha, baniga, činijom, dobrim. Allahu poslanika, alihi salatu, sami rekao, na kraju moga umeta bit ljudi koji će vam govoriti nešto što niste čuli, niti vi, niti vaši očevi. Teško li se i vama i njima? Teško li se i vama i njima? Teško li se i vama s njima i njima samima zbog toga što govori? Govorit će nešto što ne poznate vi, nije bilo prisutno kod vas, niti kod vaših očina. Nije bilo prisutno od vjeri, teško li se i vama i njima? Zatim govor prvih generacija opasan i poduši Ebubek radi Allaho celam kaže ništa neću ostaviti od onoga što je činio Allahov poslanika alihi salatu sam. Ništa neću ostaviti od onoga što je činio Allahov poslanika alihi salatu sam. Već ću sve to ja činiti. Bojim se kada bi samo nešto ostavio. Da mi skrenuo s pravom Šta je s nama? Koliko smo mi toga? Pa nam je poznato da je čak u generaciji tabina ashabi pojedini koji su, dakle, ostali da žive, živjeli dugo, vraćali bi se svojim porucama, vraćali bi se u kuću na mrgođeni, pa da bi ih pitala njihova supruga šta je, kaže, nije ostalo osim Kibla. Nije ostalo od namaza Muhammeda Ali Hisalotsan osim Kibla. Pa je poznato kod imama Ahmeda, da imam Ahmed, napisao Risalu o namazu, kako se obavlja namaz. Kada je došao među džematlije, među jedan narod, s njima obavio namaz za njihovim imamom i onda je napisao Risalu. Zato što je primijetio namaz koji ne poklapa se sa namazom Mohamed Alihi, samo samo samo po kibli. Nipo čemu drugo. Već u njihovo vrijeme. Šta je s našim vremenom? Šta je nas s našim vremenom? Ome radijallahu telan jednog dan, jedne prilike... Dugo je razmišljao, razmišljao, razmišljao, bio zamišljen, pa je poslao slugu po Ibn Abbas, da dođe Ibn Abbas. Ibn Abbas je bio ashab koji je najbolje poznavao Allahovu knjigu, bio najbolji tumač Allahove knjige. Pozvao po njega, pa kaže, o Ibn Abbas, kao što je neko sinoći ili preko sinoći rekao, kako će se ovaj ummet razići, podijeliti, pocijepati, kada im je jedna knjiga, jedan vjerovjesnik i jedna kibla. Jedna im je knjiga, svi čitaju Kur'an, svi kazu da slijede poslanika i svi se okreću prema jednoj kibli, prema Kabi, Mušarlafi. Pa je rekao Ibn Abbas radijallahu anhuma i njemu i svima nama, ovo vođo pravovjernih, doistan nama je objavljena knjiga i mi smo je čitali i saznali povodom čega je objavljena. Međutim, doće narod nakon nas koji neće znati povodom čega je objavljen koji kur'anski ajed. Pače ima ti različita mišljenja. Po pitanju tih kuranskih ajta. A kada budu imali razna mišljenja da će se raziti, a kada se razije, onda će se boriti jedan protiv drugih. I tako je vidimo. Zato naكله dakle, zlatno pravilo razumijevanje Kur'ana i Sunneta kako su razumijevale prve generacije. Također je rekao Omer radijallahu talam Dobro se čuvajte slijedbenika mišljenja Dati su im hadisi Da ih pamte pa su ostavili Te hadise govorili su Po svojim mišljenjima skrenili su Na stramputicu i druge odvode Na stramputicu Abdullah ibn Omer radijallahu anhum Ashab koji je poznat po dosednom slijedjenju Sunnata Allaho poslanika Alihi salatu, salatu salam rekao je Svaka novotarija je zabluda Pa makar je ljudi smatrali lipo Onaj koji je Najbolje je poznavao sunet Allahovog poslanika Ali Hissalepsa. Bio najdosljetniju u njegovom sliđenju, kažeo, svima nama poručuje, makako vi smatrali to neko djelo lijepim, korisnim, to je zabluda. Da je bilo lijepo korisnut, ne bismo mi pretekli Allahovog poslanika Ali Hissalepsa u tome. On bi to činio, zasigurno. Pa je rekao Abdullahi Ibn Soud, radij Allaho talan, slijedite ono što se prenosi od nas, nemojte izmišljati, to vam je dovoljno. Slijedite ono što se prenosi od nas, od Ashaba. To vam je dovoljno, nemojte izmišljati. Rekao je također, umjerenost u sunnetu bolja je od ogromnog zalaganja u novotariji. Druge prilike je rekao, bolje je da malo radiš po sunnetu nego mnogo, da se slomiš po novotariji. Da činiš djela koja nemaju osnovi, dijela koja Allah neće primiti, ti se slomiš u tome, kakve ti fajde, kakve koristi? Hala ta ke hadis ul-vasiya wujuh yawm idin khasi amlatun nasiya tasla narahami došla desto teško i nevolje kada ćeš vidjeti lica zaprepaštena umorena napačena na kraju će završiti u džehenamskoj vatri stoji u pojedinim tefsirima da je to riječ o ljudima koje, koji su činili dijela, a ta dijela nisu od vjere Bili umoreni, napaćeni, slamali se na dunjalku, sutra zlušli na hireca prepaštani, ništa ne od toga, ništa ne vidi. Nisu radili dijela koja su bila propisane. Uvjer, radili su, slamali se na drugim dijelima. Tasla, Naren Haunje, završći u Čehenimskoj vatri. Zato, upoznaj sve jedno dijelo koje činiš danas, tokom dana, tokom noći. Sve što činiš, vidi, li dokaz u Kur'anu, sunnetu, generacijama zlatnim. Jesu li to neko od Ashaba ili to neko od Ashaba činio imali dokaz u Koran ili Sunnetu? Obavezno. Sve što činiš, sve što govoriš, sve što učiš od zikrova, ovoga ili onoga, dova, vidi imali za to dokaz. Nemoj da nešto činiš, da se slamaš, umaraš, sutra nećeš imati korist. Od toga. Kulhelinu nebijukum, kako ide? Na zadnjoj strani sure Elkef, čitate često sure Elkef. قل هل ننبهكم بالاخسرين اعمال الذين ضل صيهم في الحياه الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صلاه الذين ضل صيهم في الحياه الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صلاه اني جيوط دنياكوا جيا ديلا ندنياكوا وَيَحْسَبُونَ أَنُّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنَةُ A smatrali su da čine dobro. Smatrali su ta dijela koja čine da su dobra dijela, da su lijepa dijela, ali su suprotna Kitabu i Sunnetu. Kitab i Sunnet nije došao. Takva dijela će sutra propasti. To je rekao Allah. Zato obavezan svoje jedno dijelo koje činiš, provjerim, imali u Kitabu i Sunnetu. Pa je rekao Obdula, i u nime su također, doista mi slijedimo i ne izmišljamo i sve dok se čvrsto držimo predanja, nećemo skrenuti u zapadu. Ibn Abbas radijallahu anhuma je rekao na vama je da budete ustrani da se držite predanja dobro se čuvajte na vatarija Omer ibn Abdelaziz rahimahullahu ta'ala je rekao na tebi je da slijedi sunnet vjerovijesnika sallallahu alihi wa alihi wa salame jer je u tome Allah ovom dozvolum spas jer ti je u tome spas Allah ovom Imam Malik rahimahullahu ta'ala je rekao onaj koji uvede u islam na novu stvar jer je smatral je bom, taj kao da tvrdi da je muhammed alihi salat to sala o poslanstvo jer je Allah rekao je vam 12 tolikon dinu da rassau vašu vjeru. Ne treba ništa više. Podponio pa onaj koji uvodi nove stvari kao da tvrdi da je potpuno na vjera ili da te ili da laže na Allaha ne do Allah ili da laže na poslanika da poslanik ali sam nešto nije dostavio. Da je prošutio. Bani pa, malo nije bezazlan. Nimalo nije lahko pitanje još opravdavati i izmišljati ima se navoditi na to kako se opravdati Imam Ahmed je rekao temelje sunneta kod nas u pridržavanje za ono na čemu su bili ashabi Allahov poslanika alihi povođenje za njima ostavljanje novotarija jer je svaka novotarija zabluda također je rekao Imam Ahmed dvoga, dvoga se najviše bojim za ljude Ovoga dvoga se najviše bojim za ljude da datnu prednost onome što misle nad onim što znaju. Mnogo je danas filozofa koji znaju gdje je rješenje ili gdje će pronaći rješenje, ali misle razmišljaju, a mudrost je ovome, treba ovako, treba onako. Se vrati na kitavi sudneta prve generacije, naučeni koji poznaju sve to, našli bi, našli bi rješenje. Dvoga se najviše boju za ljudi, dodatno prednost onome što misle nad onim što znaju i da skrenu u zagludu, a da to oni i ne primijete. Fodaj libni jad, rahimahullahu teala, je rekao, susreo sam se s najboljim ljudima. Svi su oni bili sljedbenici suneta i svi su upozoravali na sljedbenike nootarije. Rekao je, kome dođe neki čovjek da se posavjetuje s njim, pa ga on uputi na sljedbenika nootarije, uputi ga na nootar, taj izdavo je islam. Dobro se čuvajte ulaska kod sljedbenika nootarije jer doista oni od istine. Rekao je Doista kod Allaha subhanahu wa ta'la postoji njegovi meleki koji tragaju za skupo ima zikra, gdje se spominje Allah subhanahu wa ta'la slavi veliča, govori o njegovom vjeri, pa dobro gledajte ko s vama sjedi, neka to ne bude sjedbenik na ootarije jer Allah ne gleda o njih, a od znakovalice mjerstva jeste da čovjek ustane da sjednik kod sjedbenika na ootara. Rekao je Fudai Ljubnijan, slijedi puteve upute i nemoj da se brineš zbog malobrojnosti onih koji se nalaze. Na putu uputi, na putu istine. Ne moj da te zavara to što je malo ljudi. Biće skupina, mala skupina. Mnogi će biti na stran putici. Ne moj da te obmani. jak dovedete u nedomicu, da posustaniš, da posumnjaš, pa vidi, malo ih je. Sigurno je istina sa onima koji su mnogo mnogobrojnimi. Istina je u Kitabu i Sunnetu. Bio jedan, ali dokazivao svoje. Sa Kitabom i Sunnetom to je istina. Makoliko bilo na drugoj strani koji dokazuju svojim mišljenima, svojim prohtjevima, strastima, to je stramputica, to je zabluda. Slijedi puteve upute i nemoj da se brine zbog malobrojnosti onih koji njima hode i dobro se čuvaj puteva zablude, nemoj da te obmanje mnoštvo onih koji su upropašteni njome rekao je nesjedis sa sledbenikom Novotarija njegova djela Allah je poništio i svjetlo islama ihčupao iz njegova srca i broni drugi govori Fadail Ibn Yada Abdullah ibn Mubarak rahimehullah taala je rekao na licu sledbenika Novotarija cdnilo i biće cdnilo makar se pravo svakog dana 30 puta ne može se oprati od Novotarija Hasan al-Basri Rahimehullah ta'ala je rekao ne sjedi sa sljedbenikom na uvatarije jer će ti razboljeti srce. Amr ibn Qajs rahimahullahu ta'ala je rekao ne sjedi s onim koji je skrenuo s pravog puta pa da i tvoje srce skreni. Ebu Idris al-Havalani rahimahullahu ta'ala je rekao da vidim u mesčidu vatru koju ne mogu gasiti draže ime dobro da vidim na uvatariju u mesčidu koju ne mogu izmijeniti. Ibrahim ibn Mejsara rahimahullahu ta'ala je rekao onaj koji iskaže počast ugosti sledbenika sl maže u rušenju Islama. E iubi sehtijani, Rahimahullahu ta'ala, je rekao neće se sedbenik novotarije više zalagati u činjenju svoje novotarije da ga to sve više više neće udaljavati od Allaha. Ono što sve više i više učvršćuje svoju novotariju okuplja ljudi oko svoje novotarije to ga sve više i više udaljava od Allaha. Subhano. Musab ibn Sada je rekao ne sjedi sa onim koji je iskušan novotarijom jer te od njega neće zadesiti osim jedno od dvoga. Ili će zavesti pa ćeš ga slijediti u njegovom mišljenju ili će ti nauditi prije negoli se raziđi s tobom. Ili će te zavesti ono što on slijede ili će ti nauditi prije negoli se Razliđe s tobom, kao što imamo primjere nekih današnjih. Ebu Kilabe, Rahimullah Uttala, rekao je ne sjedite sa sljedvinicima strasti, jer vam ja ne mogu garantovati da vas oni neće odvesti u svoje zablude ili da vam neće pomutiti ono što ste poznavali od vjere ispravno. Imam Uzaji, Rahimahullahutjela rekao je zlatne riječi, strpi se na sunnetu i zastani tamo gdje su zastali oni prije tebe, reci ono što su rekli oni, ustegni se od onoga od čega su se i oni ustegnuli, slijedi put tvojih dobrih predvodnika, jer ti je doista dovoljno ono što je bilo dovoljno i njima. I brojni drugi govori. Postoje općenita pravila vezana za ibaget. Iza novotarije. Pa dakle, jedna od tih pravila je sljedeći. Praktikovanje vjere zasniva se na slijedjenju, a ne na strastima i Praktikovanje vjere zasniva se na slijedjenju, a ne na izmišljanju. Slijediti u vjeri znači obožavati Allaha jedinog, onako kako ga je obožavao Allahov poslanika alihi salatu Dakle, mi praktikujemo vjeru slijedjenjem, a ne izmišljanjem. Šta znači slijediti? Znači slijediti, obožavati Allaha subhanahu wa ta'la onako kako ga je obožavao Allahov poslanik Alihi, salatu wasalam. Allaha moramo obožavati, njega jednog jedinog, nikoga drugog, mimo njega. Brojni kuranski ajati narađuju nam to. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لِهُدِّينَ هُنَفَةً Prije svake druge narodbe došla je ova narodba i nije im bilo naređeno osim da Allaha jednog jedinog obožavaju ispravno, ispovjedajući mu vjeru iskrno kao pravi vjernici. Zatim da namaz da izvaju zakat. Ali kao je općenito Allah subhanahu wa ta'la, laqad kane lakum fi rasulillahi usvetun hasene. I u Allahom poslaniku imate najljepši uzor, najbolji uzor u svemu. Pa dakle, u obožavanju Allaha Subhanehu Tala slijedimo Slijedimo Allahovu poslanika Alihi Salatu sam Dobro vam je poznato kada čovjek kaže La ilaha illallah Ešhedu je La ilaha illallah Ešhedu je na Muhammedu na Rasulullah Jedan i drugi šehadet ima svoje šartove Neće čovjeku koristi samo to što kaže La ilaha illallah Muhammedu na Rasulullah Ako ne zna šta te riječi zahtijevaju od Ako te riječi ne dokazuju Pa ono Onaj koji kaže da je Muhammed Allahov poslanik, on mora da dakle, kod ovo ovog shahada jeste da prihvati sve ono što je došlo od njega, da sve ono što je naredio, radi sve što je zabranio, da ostavi da neobožava obožava Allaha, osim kako ga je on obožavao. To je oduvjeta ispravnosti svedočenje da je Muhammed Allahov poslanik. Da ne obožavamo Allaha osim kako ga je on obožavao. Ako mi obožavamo Allaha kako mi hoćemo, onda svjedočenje da je Muhammed Allaha poslanik, da je došao kao poslanik, da nam pojasni kako obožavati Allaha, to svjedočenje je krnjavo. Zatim pravilo, osnova učinjenja ibadeta jeste ograničavanje na dokaz. Osnova učinjenja ibadita je zabrana. Ne možeš ti od sebe propisivati ibadita. Nemože može svako ko hoće da propiše od sebe ibadit svako ko neku stvar vidi lijepom da kaže da je to ibadet ne, osnova u činjenju ibadeta, obožavanja Allaha subhanahu ta'la je zabrana ne smijemo obožavati Allaha subhanahu ta'la takav i takav način sve dok nam ne dođe dokaz sve dok ne dođe dokaz dakle velika osnova, veliko pravilo Nema obožavanja Allaha subhanahu wa ta'la na dotičan određen način svedokram dok ne dođe dokaz da se obažava na, na, takav, na takav način kaže Allah subhanahu subhanahu wa ta'la u suri 21. ajetu em lahum shureka šereu lahum min ad dini man ne mje'dan bihilla jel to oni imaju ortake koje im propisuju vjer ono što Allah nije dozvalio Koto to smije propisivati u vjer ono što Allah nije propisao zato dakle ni ništa u vjeri ne kažemo da je ibadet sve dok ne dođe nam dokaza to dakle ne kažemo da je neko dijelo propisano u vjeri sve dok ne dokaza za to i treće veliko pravilo jeste da je vjera islamu potpunjena sa svim svojim propisima dozvoljeno jeste ono što je Allah dozvolio zabranjeno jeste ono što je Allah što je Allah zabranio i nema dakle dodavanja nema odozimanja mjera je upotpunjena, što je trebalo biti dozvoljeno, Allah je dozvolio, što je trebalo biti zabranjeno, Allah je zabranio. Dakle, ovo su velika pravila. Zatim, nakon toga dolaze općenita pravila. Pa ako možete pratiti, da nastavimo ili ćemo napraviti pauzu. Hm. Ja ću nastaviti pričat, ali da vi nastavite kunjat. faj, zbog vas ancets odna, da. Ja prijavljujem da ovo je dobro. Dobro prvo pravilo. Ako idu detaljno pravila prepoznavanja mutarija. Da svaki ibadet zasnovan na lažno izmišljenom hadisu na Allahov poslanik alihi sallatu sami je ibadet već mutarija. Svaki ibadet koji se dokazuje lažnim, izmišljenim hadisom nije ibadet, makoliko ga ljudi činili, makoliko ga ljudi slijedili, to je novotarija. Uvede se ibadet i praktikuje se i prihvati se od strane mnogih. Kasnije, kada se vratimo, pronađemo da je taj ibadet zasnovan na lažnom, izmišljenom hadisu. Dakle, to nije ibadet, to je zabluda, to je novotarija. Malo rekli, veliko pravilo. Osnova je zabrana. Ne smijemo obožavati Allaha subhanahu tala sve dok ne dođe dokaza. Dokaz u vjeri je Kur'an i vjerodostan hadis. Ne može biti lažan, izmišljen hadis dokazu vjeri. Zato da dakle, sve što je zasnovano, izgrađeno na lažnom, izmišljenom slabom hadisu je novotarija. Ne može biti ibalet. Pa evo da čujete kako se poigravaju sa muslimanskim razumima. Dakle Leletura Vajb, ili Salatura Vajb, namaz želja, poznato, ali tako, da ljudi klanjaju namaz želja. U prvoj sedmici mjeseca ređeba, kažu u oči petka, dakle u prvoj sedmici prve džume, u oči petka, klanja se namaz, Salatura Vajb, namaz želja. Pa su izmihljeni brojni hadisi, postoji dijelo, prelijepo dijelo, jako Bog da treba glati da se prevede korist svih muslimana. Tenzihu šarija, el marfua, ani šenija til maudua. Čišćenje odbrana čistog, svetog šarijata od ubačenih gadosti. U toj knjizi, po pitanju ovih sličnih ibadeta koji navodimo, spomenut su brojni izmišljeni hadisi. Čovjek se ne može naibratiti šta ljudski razum može sve da izmisle. Pa dakle, jedan od tih hadisa dakle pripisali su ga Anasur radijallahu ta'ala da je rekao Allahov poslanik alihisun sunna ko bude klanjao nakon Akšama prve noći Režepa ili uoči petka 20 rekata gdje će na svakom rekatu učiti Fatihu i kunhu Allahu ehad yadambut i na tih 20 rekata predati deset selama dakle klanjati po dva rekata znate li šta će dobiti za nagradu pitao je navod na Allahov poslanik alihisun sunna Pa su rekli, pa je rekao, tome me je podučio Džibril, Ruhu Lamin. Rekli smo, Allah najbolje zna njegov poslanik. Pa kaže, Allah će sačuvati njega, i njegov imetak, i njegovu porodicu, i njegovo potomstvo. Sačuvat će ga kaburske patnje, preće preko sirata brzinom svjetlice. Neće imati obračuna, će biti kažnjavan u kablu. Pa kažu namaz od četiri rekata nakon klanjanja Ramazanskog bajrama. Tako što se klanja Ramazanski bajram, pojedini klanjaju još četiri rekata. Pa pripisali Salmanu el-Farisiju, radijallahu talan, da je on prenio taj hadis od Allahovog poslani Kalehi. Salu se pokaže, ko na dan ramazanskog Bajrama, nakon što klanja Bajram nama klanja četiri rekata, gdje će na svakom rekatu prvo proučiti Fatihu, a zatim na prvom rekatu proučiti Sebi Hizma Rabi Ala, na drugom rekatu Vašemsi Voduhaha, na trećem proučiti Vodduha i na četvrtom proučiti Kulhu Vallahu Ehad, ko tako postupi imat nagradu kao da je pročitao sve objave koje Allah objavio svojim vjerobjesnicima i kao da je nahranio su siročad na Dunjanogu, okupao ih i očistio Imaće se vapa koliko sunce obasja i oprostit će mu se za narodnih 50 godina poslanik Muhammed Ali Isra. Zatim, namaz polovinom mjeseca šabana, poznato je povodom kojeg su izmišljene brojni hadisi, a jedan od njih hadis Ali je radijallahu telan, dakle, stotinu rekata, ja znam, braći koji su klanjali, kada bi se uvarali, slavali, stotinu rekata, valja u toj noći klanjali. Pa kaže, hadis Ali, dakle, pripisali Ali, na navodno prenosi od Allahove poslanika, ko u noći polovine šabana klanja stotinu rekata, proučivši na svakom rekatu fatihu i po deset puta kulhu vallahu ahad, dakle, koliko? Hiljada puta kulhu vallahu aht. O Alija, nema osobe da klanja ovaj namaz, da mu Allah neće ispuniti svaku potrebu koju iskaže te noći. Pa je Alija radije Allah tamo pitao, Allah u čak i ako ga je Allah upisao u nesretne. Ako bude klanjao taj namaz, Allah će ga upisati u sretne, pa je rekao, Allah u poslanji karih sam sam na Allah. Tako mi onoga koji me je poslao sa istinom i učinio me vjerovijesnikom, o Alija, doista bude zapisano u levhi mahfuzu da je taj i taj nesretan, pa ga Allah izbriše i učini ga od sretnih. Poslaće mu meleka koji mu pišu dobra dijela, brišu loša djela i podižu mu stepene sve do kraja godine. I poslaće Allahu džennet sedamdeset 70 ili sedamstotina hiljada meleka koji će mu graditi gradove, dvorce, saditi drveća, kakva oko nije vidjelo, uho nije čulo, nicu ikada stvorenja o tome razmišljila. U svakom džennetu će imati toliko, imaće više dženneta, u svakom toliko. Ukoliko umre te noće, umreće kao šehid. Allah će mu za svaki harf i sure kulhu Allahu ahad te noći koju prouči, dakle, suru kulhu Allahu ahad te noći dati sedamdeset hiljada crnavkih da se sekira prolazi lako. posluge sluga, mladića 70.000 pregrada, zaštita. Svakom onom koji te noći bude učio Kulhu Allahu Ahadu, pišaće se nagrada 70 šehida. Primićemo se namazi prije toga koji obavljao i namaze koji poslije toga bude obavljao. Ukoliko mu roditelji budu vatri, bude dovio za njih, Allah će izvesti iz pod uslovom da mu nikoga nisu ralnim smatrali, uvesti ih u dženet. Svaki od će se zauzimati za 70.000 U ljudi, tako mi onoga je onoga koji me poslao sa istinom, doista neće otići sa Dunjaluka, sve dok ne vidi svoje mjesto u džennetu onako kakvim ga je Allah stvorio, tako je onoga koji me je poslao sa istinom, doista mu Allah svakog sahata u toku dana i noći šalje 70.000 meleka koji ga selame, rukuju se s njim i doveza njega, sve dok se ne puhne u sur, kada će se na sudnjem danu pridružiti čestitim pisarima, Allah će narediti melekima pisarima, ne pišite mome rogu loše dijelo, nego mu pište samo dobro dijelo sve dok ne takvih hadisa je more. S takvim hadisma se dokazuju brojni ibadeti o kojima se muslimani smala, slamanju, umaraju, a nemaju koristi od toga ni na dunjavku, ni na ahiratu. Zato, dakle, svaki ibadet koji je zasnovan, izgrađen na izmišljenom hadisu, važnom hadisu je novotarija, makoliko bio je Zatim, svaki ibadet zasnovan i na mišljenju, strastima je novatarija. Svaki ibadat zasnovan na mišljenju, na strastima je novotarija. Dakle, nema ni jednog novotara, a da za svoje dijelo ne traži nekakav dokaz. Kao što su jovi ovi izmišljali. I kao što vam je poznato, preneseno je od velikih imama koji su bili na stramputici, pa ih Allah uputio, koji su bili sa tim zalutalima, pa bi spominjali, nikada nismo sjedili i vidjeli neku stvar lijepom, a da nismo hadisa izmislili o njoj. I tako je. Dakle, kogod uvede nešto vjeru, on mora nečim da dokaže to. Bilo izmišljenim hadisom, bilo svojim strastima, prohtjevima, bilo nekakvim koristima, općentim dokazima i sl. Pa kaže, imamo šatib i rahimahullahu ta'ala, svaki onaj koji je izašao iz okvira sunneta, a tvrdi da je u njemu, da je od njegovih sljedbenika zalaže se u dokazivanju svojih jeli, tih pitanja, svojih dijela, jer bi inače potvrdio laž sam sebe pa nešto uvedem da zato nema dokaza sam bi sebe nakle potvorio sam bi sebe, sebi dokazao je svoju važnost međutim je li trud se da dođe sa nekakvim sa nekakvim dokazom <tok> stoga da dakle, svaki ibadet koji nema uporišta u kitabu i vjerodostojnom hadisu svejedno bio on zasnovan na lažnom hadisu je da misli i manastirima janovatarija nije nije ibadet pa dakle brojni malo prisno spomenuli zikrovi koji nemaju osnove, niti dakle u Kur'anu, niti u vjerodostajnom hadisu, izmišljeno su Allah, Allahuhu i ostalo, na osnovu njihovih mišljenja, nekakvi snoviđenja i slično, sve to ono, nije, nije ibadet. Zatim veliko pravilo, morate ga zapisati. Mnogi se vraćaju u rješavanju ovih pitanja kod ovog pravila, na ovom pravilu. Ukoliko je Allahov poslanik, alaihi salatu u ostavio činjenje nekog dijela. A postojala je potreba da se to dijelo učini. I nije bilo nikakve prepreke, zaprake da se to dijelo i učini, ali da on nije činio. Onaj ko ga učini, čini novotarijom. Ukoliko neko dijelo nije činio Allaho poslanika alihi salacom, u to njihovo vrijeme postojala je potreba kao što postoji u naše vrijeme. I nema nikakve prepreke zapreke da se to dijelo činilo u njihovo vrijeme. Onaj koji učini to dijelo je novotarija. Jeste shvatili? Dakle, vrlo lahko je mogao učiniti. Postala potreba kao što postoji i u današnje vrijeme. Kažemo, potreba. Nije bilo nikakve prepreke. Ali on nije činio. Onaj koji učini, nakon njega dolazi sa novotarija. Da Allah u poslanika Alihi sam nešto nije činio kako znamo da nešto nije činio. Kad te dođu danas, do dođu ti Melbuk, do ono, tu treba činiti, pa mi kažemo poslanik nije činio. Odko znate da poslanik nije činio? A, da, danas da ashabi obavijest je da to nije činio. Kako saznajemo da poslanik Muhammed alihi selam neko djelo nije činio, da je ostavio nešto ili da nas ashabi obavijeste o tome? ili da nas ashabi obavili se o tome. Poput Hadisa Ibna Basar radi Allah Hanhuma, u kojem se kaže da je Allahov poslanik Alihi Salao sam klanjao Bajram namaz bez ezana i kameta. Ostavio je učenje ezana i kameta kod Bajram namaza. Dakle, znamo, nije učio ezana i kamet kako na osnovu riječi ashaba. Na osnovu riječi Ibna Basa. I da ashabi ne prenose dakle to da ashabi, niko da ashaba ne prenosi to djelo. Ne spominje se da su dakle oni činili to djelo da su prenosili od Allahov poslanika alihi salatu vesselam adaga činio Allahov poslanik alihi salatu vesselam sigurno bi prenio sigurno bi prenio nemoguće je da je on činio a da niko od sahaba ne prenosi to djelo da ga je činio Jeste me razumijeli? Dakle, ili da jasno kažu ashabi ne, Allah psalnik nije to činio, ili da šute, da ne, ništa ne govore o tome. Da je činio on, sigurno bi ga prenijeli, jer oni su bili gorljiviji od nas u dostavljanju vjere i pozivanju Allah subhanahu wa ta'u. ne moguće da je on činio da to oni nisu dostavili na nama. Pa, primjer toga imamo izgovaranje njeta na glas. Je tako. Izgovaranje nijeta za namaz na glas, izgovaranje nijeta riječima je novatarija, To nije činio Allahov poslanika alihi saluza, niti njegove četvorca, odobranih halifa, niti bilo ko od Azhaba, niti je činio Imam Ebu Halife, niti Imam Malik, niti Imam Ahmed, nešto slično se prenosio od imama Šafiji, ali dakle prve zlatne generacije, niko nije činio. Allahov poslanika alihi saluza na prvom mjestu. Oni koji kažu da treba učiti nijet na danas, kažu da se skoncentriše da imam bolju koncentranciju na namazu, znam šta klanjam. Ta koncentracija postojala je u njihovo vrijeme. Ista ta potreba da se skoncentrišu na namazu postojala je u njihovo, u njihovo vrijeme. Nema nikakve prepreke, zapreke da je kažem te riječi, tako lako ću reći, na vejtonu sa Lelajta, lako. Isto tako nije bilo nikakve prepreke u njihovo vrijeme, ali nisu učinjeni. Onaj koj bude činio, čini notarijom. Postojala je potreba u njihovo vrijeme kao u naše vrijeme nije bilo prepreke ni u njihovom vremenu, kao što nema ni u našem vremenu, ali nije činio Allahov poslanika, ali Ko učini to dijelo, čini Novotarijom. Ne ibadet. Poput dakle izgovaranja nije tam prilikom stupanja u namaz, poput zajedničkog zikra, poput dove, nakon na nazaj ostalo. Lahko je podići ruke, učiti, lahko je zikriti na glas, postoji potreba. Pa dakle, oni navode brojne primjere. Kažu, Otkud vi znate prije svega da Allahov poslanika alihi salatu sam nije činio taj ibadet, da dakle, pravtaju se kada uvedu neki ibadet, konkretno zajednički zikr, dova nakon namaza. Otkud znate da poslanik nije dobio? Otkud znate da poslanik alihi salatu sam nije zajednički zikriju? Pa smo rekli da je Allahov poslanik alihi salatu u potpunosti dostavio vjeru, vjera je u potpunosti ili upotpunjena. I Allahov poslanik alihi salatu sam je dostavio vjeru u potpunosti. Ako bi nam rekli, dobro, nije radio Allahov poslanik, alihi salatu salam, njemu su oprošteni svi grijesi. I prvi, i zadnji, i prvi, i posljedni, nama nije ništa od toga oprošteno, mi treba da činimo, je li što više tako. Pa kažemo, dakle, odgovaram na sljedeći način, da je Allahov poslanik, alihi salatu selam sam, Dakle, pojasnio ništavnost ovakvoj tvrdi. Kada je bilo ashaba, poznat vam je dobro hadis, kada su došla trojica ashaba, suprugama Allahovog poslanika, ali ih i salatu u pitali ih za ibadet koji činiju kući. Rekli su, mi znamo šta čini izvan kući, ali ne znamo šta čini unutar svoje kuće. Kakav je njegov ibadet? Pa kada su supruge Allahovog poslanika, ali ih i salatu u salam, obavijestile ovu trojicu ashaba, rekli su, njemu su oprošteni grijesi, prvi i zadnji. To nama nije. Mi moramo da radimo. Pa jedan rekao, ja se neću nikako ženti, ja ću se Drugi je rekao, ja neću nikako od večera, od ove noći spavati, svaku noć, svaku noć, cijelu noć provešću u namazu. A treći je rekao, ja neću nikako jesti, ja ću postiti je Allah poslanika alihi salaca mu kazao na ništavnost takvih postupaka pa je rekao šta je ljudima pa govore tako i tako doista sam ja najbogobojaznim ja se najviše bojim Allah subhanahu ta'ala od vas ali ja i jedem i postim doista ja i spavam i klanjam i ženim se ženama onaj ko se okrene od moga suneta taj, taj nije od mene dakle Ono što je činio poslanik alihi salatu osallam dovoljno je i, i nama. Ako bi opet rekao neko od njih, dobro, nije činio vjerovisnik alihi salat sam, nije činio neko od njegovih ashaba, nije prenešeno od njih, međutim, općeniti dokaze ukazuju na to, da treba činiti. Pa malo prije rekao smo, brojni su kuranski i hadijski tekstovi o propisanosti zikra. I sada taj zajednički zikr, brojni su motivatir hadijski od ovih, i dizanju ruke, ruku u kod učenja do Pa kažu, postaju općeniti dokazi na to, kao što onaj kaže, vidi slavio je svaki sedam, svaki sedam dana svoj rođendan, poslanik Ali se Hadisu kaže na to. Kada je bio upitan zašto posti, zato što je rođen u tom danu i u tom danu je učinjen poslanikom. Pa kaže, evo, svaki je sedmice, on je slavio svoj rođendan. Ja. Općen dokaz dokazuju tim općenitim dokazima. Pa se kaže, ukoliko dođe poseban dokaz, onda se njemu daje prednost nad općenitim dokazima. Ukoliko dođe, dakle, poseban dokaz, njemu se daje prednost nad općenitim dokazima i nad analogijom. Malo prije, vrata se na hadisi Ibn Abbas-a. Da poslanik Alihi Salatu sallam nije učio ezan i kamet kod Bajram namaza. Da nije došao ovaj hadis, čovjek bi rekao, postoje općenti dokaze ukazuju da treba kod svakog namaza učiti je zanikaviti. I također bi čovjek razumom jeli, pomislio da ista treba. Međutim, došao dokaz. A pa to riješemo pitanje. Došao je poseban dokaz, konkretno govori o tome. Pa se onda daje prednost o dakle, tom posebnom dokazu. Pa zatim kažu, dobro, ali u tome su vidljive koristi. Ako bismo to odjelili, dobro, nije činjen poslanik ni činjeni, nema posebnog dokaza koji to dozvoljava Eto, jeli, ili ima dokaz koji zabranje, ali imaju koristi u tome, što ne bismo čeli? Pa kažu koristi zajedničkog zikra, javnu se uči dova ko nas gleda sa strane, vidu i zaključuje da je dova odibadita, da je dova propisana pa zatim kažu kad se uči u džematu, inače kad se neko djelo Radi u džematu, očekivati je da bude prije primljeno kod Allaha. Kad se dova uči u džematu, očekivati je da bude primljena. Pa se time podučava neuki, jeli neznalica. Pa ta, također time se svi potpomažu u dobru, bogove jaznici i slično. Sve u redu, ali Allaho poslanika, ali sam, sam nije činio. Sve ove koristi su postojale i u njihovo vrijeme. Mislimo li da su svi bili učeni od ashaba, bilo je među njima neuki. Oni su bili, jeli, spremni od nas da se potpomažu na dobro bogobe raznosti se što međutim oni to nisu činili ko dođe nakon njih i to čini čini tako dakle, novotari Vezano za ovo je pravilo slično je dakle i pravilo ashaba vezano za ashabe u četvrtom pravilu svaki badet koji nisu činili naši prethodnici selafu salah ashabi tabini tabi tabini niti su ga prenosili spominjali u svojim knjigama na svojim dijelima na svojim skupovima činjenje takvog dijela smatra se smatra se novotarijom Dakle, nije bilo prisutno kod ashaba, kod tabina, tabi tabina. Nigdje u njihovim knjigama se to ne može naći. Ne može se naći da su oni to spominjali na svojim skupojima. Onaj koji dođe i čini to dijelo, on čini notarjo. Nemoguće je da je nešto bilo od vjere, a da to oni nisu činili. Da to oni nisu u svojim knjigama prenosili, podučavali, jeli, narodne generacije. Stoga je Huzeyfi radijallahu telan rekao, svaki ibadet kojim ashabi allahov poslanike alihi salatu sam nisu obožavali allaha, nemojte ga obožavati ni vi. Bojte se allaha vi koji tražite znanje, prihvatite se puta onih koji su bili prije vas. Sejid ibn Đubeir iz generacije Tabina rekao je ono što nisu poznavali učesnici Bedra to je, nije vjera ono zašto nisu znali učesnici bedra, shabja, loho, poslanika, alihi, salu sam, to i nije, to i nije vjera. Poput svih ovih namaza koji su jeli izmišljeni. Zatim to pravilo. Svaki ibadet koji se razilazi sa pravilima šarijata, sa ciljevima šarijata je novotarija. Čujete tamo? Svaki ibadet, čujem je ja on sa svrh. Svaki ibadet, čujem je on sa svrh. Svaki ibadet koji se razilazi sa pravilima šarijata, sa ciljevima šarijata je, sa ciljevima šarijata je nuotarija. Dakle, jera islam došla je sa svim što koristi nam što koristi nama, postavljene su pravila, postavljene su jeli ciljevi. Nemoguće je da postoji neko dijelo koje odudara dakle, od tih ciljev, od tih propisa, od ljudske koristi. Nemoguće je da se propiše neko dijelo, nekakav ibadet koji je na štetu ljudi i šteti ljudima u kojim za ljudi slamaju umare nemoguće. Naša vjera je lahka i došla je da nam olakša život na ovom svijetu, đeli tu đianku, nemoguće je da postoji neki ibadet da se suprotstavi ovom ovom velikom ali pravilu. Na ja, poput ovih namaza čuli ste jeli 100 rekata čovjek poklanja. Gdje ima namaza se to je I toliko puta je da se klanja. Toliko je puta da se klanja toliko puta je da se učimo određene određene sure. Zatim šesto pravilo. Svako činjenje dijela kojim se nastoji približiti Allahu subhanu teala, a to dijelo je od adeta, od običaja ili među ljudskih odnosa na način koji šerijat ne uvažava, a to dijelo je notarija. Dakle dijelo je od ibadeta. Djelo je od ibadeta, a čovjek ga sebi stavlja u obavezu. Šerijat je to učinio adetom, učinio je običajem, nije učinio obavezom ne učinio ibadeta onaj koji smatra dakle, da je to ibadeta da se to mora dakle, na takav način činiti novotarjo ali ona ibadet pa kaže, ko bude činio neko dijelo koje nije niti obavezno, niti preporučeno, a on smatrao da je ono obavezno ili preporučeno, takav je zalutali novotar koji dolazi s lošom novotarijom, a ne dobrom pojedinstvenom mišljenju svih imama u vjeri, jer se Allah ne obožava osim sa onim što je obavezno ili što je, ili što je preporučeno. Jel, poput oblačenja određene odjecije siljem vunene odice, ciljem, približavanja Allah subhanahu wa ta'ala, približavanjem Allah subhanahu wa ta'ala stalnom šutnjom, ostavljanja, konzumiranja određene hrane i slično. Jedne prijelike je dok su imamu Ahmedu, njegovi učenici, kažu taj, taj, tamo ostavlja određenu hranu, neće da jede tu hranu. Kažu je, treba ostaviti tu hranu, ne treba jesti tu hranu. Pa kažu, otište, pitajte ga zbog čega. Pa su ga i pitali i on kaže, ne mogu se Allahu zahvaliti na blagodati joj ovaj hrani, zato ne, ne treba njesti. Pa kad se vratil imamo Ahmedu i on čuo, kaže, ahmak jedan, za se može zahvaliti Allahu na blagodati gutljaja vode, pa je opet pije? Zar se može zahvaliti Allahu subhanom ta'la na blagodati vode koju piješ, pa je opet piješ. zbog toga da ostavljaš tu hranu. Svako djelo kojim se nastoji približiti Allahu subhanahu wa ta'ala, a njega je Allah zabranio, je novotarija. Svako dijelo kojim se čovjek nastoji približiti Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah je to zabranio, to je novotarija. Poput moderne muzike, jel tako jel, muzika s kojim, s kojim se nastoji približiti Allahu subhanahu wa ta'ala, povećati koncentraciju oponašanja nevjednika ili slično. Zatim, svaki ibadet koji je u šerijetu došao na određeni način, na takav način se obavlja ta ibadet ukoliko se prilikom izvedbe toga ibadeta promijeni nešto do ovoga šest, šestero. To prestaje biti ibadet postajna otarija. Ukoliko je ibadet propisan na određeni način da se izvede, da se na takav način obožava Allah subhanahu talu, ukoliko se promijeni nešto do ovoga šest, šestero, prestaje biti ibadet postajna otarija. Dakle, da se promijeni razlog obavljanja tog i badeta. Poput, klanja se dva rekata kada se desi pomračenje sunca i mjeseca. Dođe, kaže, treba klanjati dva rekata kada kiša pada. Zbog padanja kiše treba klanjati. Dakle, nema osnovi. Kada se promijeni razlog. Kada se promijeni vrsta, poput izdvajanja sadekatog fitra, je li u nečemu drugom, u čemu nije izvajan sa dekatul za vrijeme Allahovog poslanika, alehi salatu o salam, promjeni se vrsta. Zatim broj i količina, promjeni se broj i količina, poput onoga koji hoće da klanja akšam od četiri rekata, nije više tri, već je četiri, dakle više ni to i bade, to je novotarija. Poput načina, da se čovjek abdesti od nogu, da kreni od kraja, dakle nije više i bade, već je novotarija. Poput put vremena onoga dakle koji zakolje kurban prije klanjanja bajram namaza to je samo jedan sadak nije dakle taj baret, nije kurban već je dakle nešto nešto drugo i također mjesto da se promijeni mjesto da se čini na primjer itikaf negdje drugo, u svojoj kući, na livadi ili negdje drugo. a ne, dakle, umešiti. I kaf je propisan, kurban je propisan, izvajanje Sadekatul Fitra je propisan, svoje ovo je na osnove, ali se promijeni nešto od spomenutog, prestaje biti ibadet, postaje biti, postaje biti novatarija. Također, svaki ibadet koji je općenic, Nije ga Allah ograničio. Nije ga ograničio Allahov poslanik, aleyhi sallallahu. Na određeno vrijeme, na određeno mjesto, ona i koji ga ograniči na određeno vrijeme, na određeno mjesto, to prestaje biti ibadet, postaje biti notar. Prestaje biti no ibadet postaje notar. Allah nije ograničio da se uoči petka posebno klanja, da se petak posti, da se taj dan, obilježi postop, da se taj dan Ta ta noć obilježi jeli namazom. Allah nije ograničio dođe jeli neko od, jeli nije ograničio tu noć posebno na jeli noćni namaz da se dugo klanje u toj noći. To dakle prestaje biti ibadet, postaje, postaje novatarija. Pretjerivanje u ibadetu na način da taj ibadet se čini više istrožije od propisanog, smatra se novatarija Malo prije imate primjeru Hadisu Anasa marka trojica kada su došli, jedan je rekao ja neću nikako spavati, drugi je rekao ja neću nikako jesti, treći je rekao ja se neću nikako žemiti, posvjedić se i balitu. Pa mnogi znaju reči ono što je strožije to je bolje, ono što, zašto ima dokaz u Kitabu i Sunetu to je najbolje, nema ono što je strožije to je bolje, ono zašto postoji dokaz to je, to je bolje, jel, najbolje. Zatim, sva objeđenja, mišljenja i znanja koja se sukobe sa tekstovima Kur'ana i Sunneta i iđmaa, konsenzusa i jednoglasnog mišljenja islamskih učenjaka su novatarija. Dakle, sva objeđenja, sva mišljenja koja se sukobe Kur'anu, Sunnetu i iđmaa naših prethodnika i jednoglasnom mišljenju Serafu Salih'a su novatarija, poput uzimanja razuma za sudivu poput uzimanja razuma za sudju, prednosti razumu nad Kur'anom i sunnetom. Poput novotarije Havariđa, koji su znali samo za Kur'an. Za hadise nisu znali, odbacivali su jeli hadise, nisu radili po hadisima, a samo po Kur'anu. Poput kaderije, koji su poricali Allaho o znanju. Kaderije su oni koji su govorili da Allah ne poznaje kader. Kad se desi, Allah sazna za to. Allah ne zna išto. Kad se desi, onda zna Allah. Poput džabrija, koji su govorili da je čovjek prisiljen što god radi, tako je, određeno, ne može dašle ništa drugo, ništa drugo da radi. Poput džabrija, koji su poricali Allahov govor, Porica li je Allahovo ljubav, porica je Allahovo izdizanje iznad arša, da je Allah subhanahu tala razgovarao sa Musalam, da je uzeo Ibrahima za Halila i slično. Dakle, sve je to suprotno kitabu i sunetu i ono u su bile prve generacije, svata mislija u ubiđenja su novotarska. Sve što, je, sve što nije spomenuto u Koranu i sunetu, što se ne prenosi od oshaba i tabina, od ubiđenja, dakle, to je, to je novotarija. I brojni govori o tome su. I zadnje pravno koju ću spomenuti, rasprave i diskusije u vjeri su novotarija. Rasprave i diskusije u vjeri su novotarija. Pa su naši prethodnici govorili, kada sjednu dvojica da raspravljaju u vjeri, neka znaju da su njih dvojica u novotariji sve dok se ne raziđu. Također su govorili, sunnet je prihvatanje predanja od Allahov poslanika, ali i salatu, i ostavljanje su suprostavljanja sunneta sa pitanjima kako i zašto, a rasprave i diskusije u vjeri su novina, koja rađa sumnju, u srcima ispriječava, spoznaju istine i ispravnog. mnoga. Pa dakle, kao primjer tih rasprava i diskusije, jer imamo pitanja o manje jasnim, nepoznatim, jeli manje jasnim ajetima iz Kur'an i Kerima ili pitanjima, kao što je došao jedan od tih zabludjelih novotara i pitao imamo Malika, Ar-Rahmanu ala lašisteva, kejfe steva? Allah kaže u suri Taha da se milostivi, sve milostni iznad Arša uzdigao. Kako se uzdigao? Pitao ga znači. Kako se Allah uzdigao iznad Arša? Pa ima mali dugo šutio. Pa potrvenio. Pa ga oblio znoj. Pa kaže da se uzdigao poznatoj. Kur'an govori o tome. Šest ili sedam kur'anski ajta govori o tome. Kako se uzdigao nije poznatoj? Da se uzdigao jeste, kako, kakvoća način, kako nije poznato. Vjerovanje u to da se uzdigao iznad arša je obaveza, a pitanje o tome je novatarija, i ja te ne vidimo usim kao novatar. Zatim je naredio da se, da se izbaci iz nešćeta. Pa kažu. Nisam hm? čuo što me pitao, ja te ne vidim kao... Novotara, ja te ne vidim osim kao Novotara, pa je naredio da se izbaci iz mešćida. I rekao Ibnu Tajmije, Rahimahullah, ta ovako je odgovorio, jer je to bilo pitanje koje jedan čovjek ne poznaje. I nemoguće je da se odgovori na to pitanje. I kaže također, odgovori mama Malika, Rahimahullah, o Allahom ustizanju iznad aršaju odgovor za sve Allahoj osobine. Kako izgledaju? kakva je Allaha ruka, kako je Allaha lice, kakva je Allaha i prst i, i ako je Allah potvrdio obaveza vjerovati u to kako je Allah da je bilo potrebno da znamo, pojasnio mi kakvo svega toga nije poznata, nije nam pojašnjeno i ne trebamo se upuštati razumom o to također od primjera ovih rasprava i diskuzija jeste izbitivanje, provjeravanje muslimana s onim što se ne nalazi u Kitabu i Sunnetu Ispitivanje, provjeravanje muslima, šta ti misliš o tome, šta ti misliš o tome, a o tome ne govori Kur'an i Sunet. I zasnivanje na odgovoru to, kad ti odgovori, prijateljstvo ne prijateljstvo, Kur'an i Sunet nisu rekli sud svoj o tome. I sad ćeš ti, dakle nakon što ona odgovori, zauzeti nekakav stav. Kur'an i Sunet nisu zauzeli stav o tome zbog toga imam Buharija nakon što je bio upitan slična pitanja o Allahovim osobinama i svojstvima. I kad je odgovorio kako je odgovorio, dakle, drugi su ga uzeli za neprijatelja, protjerali ga, bičevali ga, jeli, pretukli ga i ostalo, napisao je in oslovio, el bida, ispitivanje, provjeravanje, novotarija ispitivanje, provjeravanje muslima na što ti misliš o ovome, što ti misliš o ovome je novotarija također rekao je Imam Barbehari, Rahimahullahu Tala ispitivanje o islamu je novotarija dakle i brojni drugi vidovi pristrasnost onome što razdvaja i cijepa umetu uspostavljanje ljubavi i mržnje na ovoj osnovi također razna imena na dimci pokreti među muslimanima jesi li ova ili ona jel također ono što cijepa muslimanima razprava oko toga, treba biti ovaj ili onaj, sve dakle, to je novotarija. Allah nas je nazvao uvasebmakun muslimin kako ste u zadnjem ajtu suri al-hajj on vas je svojom muslimanima i nema dakle potrebe nazivati se ovima, ovima ili onima Allah subhanahu ta'ala molim da nas podrže u svakom dobro i da nas sačuva svakog zla da nas utvrsti na slijedjenju Kur'ana i vjerodoslovu sunneta Allahovu u razumijevanju istih onako kako su ih razumijevali prvi prve generacije Allahu dželle ve alejhi pera svxhale salavatun selam na njegovom poslaniku Muhammedu ki sara tu selam